Карколомні, хитрі, та не завжди корисні навіть йому самому ходи, видавався Віктор. Щоб зробити хід, він не мусив відкривати собі дорогу, як інші. Стрибав через голови, криво й заплутано, на користь собі самому, не рахуючись із вигодами тих, хто поруч. Чига десь збоку і раптом стиха зненацька стриб, Тура стоїть у кутку. Вона захищена, до неї неможливо дістатись, оскільки б він, шаховий король, віддав за те, щоб вона таки залишалась там, у своєму затишному, спокійному куточку, до кінця цієї партії, цієї гострої, із запахом пороху і присмаком крові партії, в яку його втягнули по забажанням, усупереч волі. Вона стоїть у кутку шахівниці, вона забезпечує спокій у цьому кутку. Вона забезпечує спокій йому, своєму королю, щоби було куди повернутися. Було, де перевести подих після чергового удару нижче пояса. Така гра, такі правила. Та настає у партії час, коли король вводить у бій свою потужну силу, свою артилерію. Це буває, коли коні, стрибаючи через голови, дострибались коли слони, стріляючи, дострілялись, коли нікому стає вирішувати результат двобою. Тоді Тура і король міняються місцями. Король опиняється у кутку, а Тура виходить на оперативний простір і починає свою захисну і руйнівну роботу, розстрілюючи кожного, хто зазіхне на безпеку володаря. Б'ється, воює, а король, позбавлений можливості рухатись, скований своїм правом на одну лише клітинку в бік, Стоїть закутий у кайдани, нібито захищений, а насправді паралізований. І чекає кінця партії. Чекає, поки хтось із його захисників не гукне королеві іншого кольору. Мат. Тора – ключова фігура у шаховому ендшпілі. Чи партія наближається до кінця? Чому його примушують? Тупо примушують зробити оцю ганебну рокіровку. Вивезти свою вежу із затишку рудового замку, вести у гру. Чому ця павучиха, цей ферзь у спідниці, веде все до того, щоб він змушений був підставити дорогих йому жінок, сестричку Валюшку і Антуанету. Тура ключова фігура Ендшпілю. Мабуть, десь близько вона ота розв'язка, якщо їхнє провінційне життя зацвіло пострілами. Як там у шагах? Король перестрибує через голову тури і опиняється у кутку дошки у безпеці. Саме це йому пропонують. До цього підштовхують, до цього ведуть, немов сліпого. Рокіровка. Стрибок через голову. Стрибок задля порятунку. Стрибок через голову жінки. Вивести її зі сковку, підставити усім вітрам а самому залишитись у безпеці. Хибна практика. Жінка не повинна захищати чоловіка. Не може. Не належить їй за правом народження. Його Антуанетта за правом народження королева. Не ферзні, королева. І він не підставлятиме її голову під кулі. На те він чоловік. Може, не король, а звичайний собі хлопець родом із села на Галичині. Та поняття честі у Галицьких селах важать не менше, як у королівських замках. Втім, куля у неї вже влучила. Влучила болючіш, аніж би в її власне тіло. І випустила цю кулю не валюшка, ні. Якась лиха сила спрямувала її руку, засліпила очі. І він знає, як називається ця сила. Як звуть людину, яка спланувала, підставила, влаштувала їм оцю страшну ніч. Коли ж її кінець, Господи! Як же вони свистять у ці кулі, свистять над головою, тільки встигай пригинатись, свистять усюди, на роботі, вдома, на вулиці, в машині, навіть отут, на кухні, в теплій затишку, свистять, свистять, свистять. Марчику, прокинься, любий. На плеті свистів чайник. Сонце заглядало у вікно кухні, сповіщаючи, що ніч ота страшна, та, мабуть, не найстрашніша в його житті ніч,